Jednoho dne se na nás paní učitelka neschlebová smutně podívala a řekla, že dostala od pana ředitele příkazem, aby nás informovala o tom, že se pořádá školní soutěž ve sběru. A že nám to tedy říká, protože přání pana ředitele jsou svatá, ale abychom to s tou iniciativou příliš nepřeháněli, neboť místní knihovna není dostatečně vybavena narazí naší třídy za snadno dostupným zdrojem papíru abychom se prý raději soustředili na sběr kovu a pomerančové kůry. Tu by nám prý doporučovala nejvíce. Neboť pokud prý každý z nás přinese kilogram pomerančové kůry z pomerančů zakoupených v zelenině na náměstí u školy, bude šťastná nejen sběrová komise a farmaceutická firma, ale také její bratr, který tu zeleninu vede. Potom nám rozdala papíry řekla, že si napíšeme pětiminutovku, čímž celé třídě zkazila čtvrtletní průměr z matematiky, protože to nikdo z nás nečekalo. Jen doufám, že to nebude dělat příliš často. To bych pak nemohl s vysvětšením domů. Sparatovu jsme se sešli na plácku za naším domem. Posadili jsme se pod jabloň, bůček stylově vytáhl celou štangli štrůdlu, a aniž by se nás zeptal, jestli si nedáme taky, což bychom si bývali dali, se do ní zakousl. Tak co uděláme s tím sběrem? Zeptala se nás Madla. Bůček se zazubl s jablky mezi zuby a řekl, že on se teda rozhodně vrhne na sběr papíru. Protože když dá dohromady obaly ze všeho, co sní, tak by mohl klidně trhnout školní rekord. Madla mu řekla, ať si klidně sbírá, co chce ale že by neměl myslet na sebe, ale na partu. A že bychom měli dohromady sbírat něco, co vynese hodně peněz, které škola za ten sběr dostane, protože pak za ně třeba bude moct opravit hřiště. A pak Bedna kouknul do těch svých papírků, kterých má plný kapsy i ruce a řekl, že nejvíc peněz se dává za šafrán, který ale v okolí strašecí neroste. A tak nám nezbývá, než se pohlédnout po bateriích do automobilů. Ty prý v sobě mají nějaké kovové destičky a za ty se platí spousta peněz. Prý za ně škola může dostat i několik milionů korun. A tak bylo rozhodnuto. Šli jsme na baterky. Prošli jsme celý strašecí, ale jediná baterka do auta, kterou jsme našli, byla ve výkladní skříni autobazaru mýho táty. Ale stála 1200 korun. A to se nám zdálo hodně peněz. Už jenom proto, že jsme měli po kapsách dohromady 23 korun, za který jsme si radši dali zmrzlinu. A jak jsem byl v dobré náladě, tak jsem partě řekl, že doma promluvím s těťu ldou, aby nám několik baterek dal zadarmo. Že to pro mě určitě udělá. Vždyť jsem jeho jediný syn. A když to neudělá, že odejdu z domova a on bude litovat. Tatínek přišel domů v dobré náladě, posadil si do křesla, zapnul si televizi a řekl mojí mamince, jak jsem ti šel domů, Evi, tak ten zelinář na náměstí skládal snad 100 kilo pomerančů, to přece nemůže prodat. A maminka vykoukla z kuchyně, kde dělala tatínkovi večeři a řekla, hmm, to nevím, měndřichu, co s nima bude dělat. Chceš na ty knedlíky tři nebo čtyři vajíčka? A tatínek se zeptal, to už zase budu mít knedlíky s vajíčkama. A maminka řekla, že má s KJ hodně práce a že nemá čas vyvařovat. A tatínek se zakabonil a podíval se k nebi a zeptal se, za co? A přidal zvuk na televizi. Normálně bych ho asi v takovém rozpoložení neotravoval, ale já jsem Madle a Bednovi a Bůčkovi přece slíbil, že vyjednám ty baterky. A tak jsem se tatínka zeptal, Tatinku, my máme ve škole soutěž ve sběru a zjistili jsme, že nejvíc peněz je za baterky do auta a tak jsme si mysleli, jestli bys nám jich jako pár nemohl dát. Tatínek se zasmál a řekl, baterky? To z teda uhodl, nemohl. Víš, co taková baterka stojí? A já přikývl a řekl jsem, že vím, že stojí 1200 korun a táta řekl, tak vidíš. A víc se se mnou nebavil. Ráno jsem řekl partě, že táta nám tu baterku nedá a všichni jsme z toho byli smutní. Ale najednou se stal zázrak. U chodníku stálo auto a vedle něj ležela na zemi veliká baterka do auta a nikdo si ji nevšiml. Tak jsme k ní šli a dívali se na ní jako na zjevení. A Madla řekla, že to je fajn, že jsme ji našli a že si ji vezmeme a že určitě tu soutěž vyhrajeme. Ale vedna s bůčkem zavrtěly hlavama a řekli, že tu baterku by jsme brát neměli. Že když je u toho auta, tak asi někoho bude. Ale Madla řekla, kdyby někoho byla, tak si dá do auta. Nebo už jste někdy slyšeli, že by auto jezdilo s baterkou na chodníku? A protože i Bedna musel uznat, že to má svoji logiku, tak jsme si tu baterku vzali a spokojeně s ní šli do školy. Jenom nám přišlo divný, proč za námi od toho auta hrozí nějaký pán. A si odháněl mouchy. Ve škole nás pochválili, že prý zapaterku dostaneme spoustu bodů a škola peněz a já, Madla, Bedna i Bůjček jsme byli rádi a měli jsme dobrou náladu. Ale večer přiběhl tatínek z práce úplně rozlícenej a hned se mě zeptal, jestli si myslím, že krást je správný. Tak jsem mu řekl, že krást není správný, protože kdo lže a krade, do pekla se hrabe. A tatínek se mě zeptal, proč jsem teda dneska ráno panu Brychtovi ukradl autobaterku? No tak jsem odpověděl, že jsem rozhodně nic neukradl, protože ta baterka ležela na chodníku a nikdo ji nehlídal. A jak mám teda poznat, že někoho je? Že já jsem jenom nechtěl, aby se válela na ulici a že jsem v tom nevině. a že pan Brychta nemá nechávat věci bez dozoru? A teď se smutně podíval na maminku a pak na mě a řekl že nade mnou láme hůl a že neví, co ze mě bude, když do baterky a on je pak musí platit. A já mu řekl, že když teda chce vědět, co ze mě bude, tak že ze mě bude boháč a že pak panu Brychtovi koupím baterek kolik chce, ať se jím třeba zadusí. A maminka mi řekla, ať nejsem drzej. Druhý den za mnou přišel tatínek, zrovna jsme si s KJ stavěli kostky a řekl mi, že se omlouvá, protože se prý dozvěděl, že odpoledne prý pan Brychta šel taky za rodiče Madly a Bedny a Bůčka a chtěl po nich taky zaplatit tu baterku, ale oni už mu peníze nedali, protože Madla a Bedna a Bůček ode mě věděli, že už ji platil můj tatínek, kterýho já jsem teď chytil kolem krku a řekl mu, že se na něj nezlobím. A potom šel tatínek panu Brichtovi říct, že je podvodník. A když se vrátil, tak byl tak rozčílený, že, že si ani nevšimnul, že mu maminka dala k večeři zasekne líky s vajíčkem. Já byl rád, že mám takového odvážného tatínka. A tak se mu to řekl. A on se usmál a maminka se taky usmála. A KJ, která byla v Ohrádce, řekla: Bla bla bla bla. bla. A my se na ní podívali a ona se vám poprvé. Úplně sama posadila. Tu soutěž ve sběru jsme nakonec vyhráli díky Bůčkovi, který přece jenom přinesl obaly od všeho, co snědl. Tak jsme mu s partou za odměnu koupili v zeleněně na náměstí kilo pomerančů, protože Bůček je má rád. A taky proto, aby si bratr paní učitelky příliš nezoufal, když pomerančovou kůru nakonec nikdo ze školy nezbíral.